Meditace metá. Jiné civilizace. Uděláme několik hlubokých nádechů a výdechů, přičemž nádech je eh, hluboký, a výdech je také velmi. Dlouhý, táhlý, ještě delší než nádech, až dostracená. Cítíme uvolňující léčivou sílu, která z nás zbavuje všeho stresu a všeho napětí v těle a padá na nás klid a mír, pohoda, uvolnění. Všechny druhy napětí v zádech, záteři, v, v pažích, ramenou, krkuší a i v stehnech a v kostrči. Všechno odchází a všechny místečka, všechny sval, svaly, svalečky a, a kostičky se uvolňují a úplně se odrelaxovávají a nikde už není žádné napětí. Dnešní meta bude mít podobu zlaté energie, která se bude rodit v našem srdci a bude přát opravdu velmi mnoho dobra. Nasměrovaného tedy kromě nás samotných také i do dalších, především do dalších námi nezmapovaných oblastí existence, takže e, se to nebude týkat naší země koule. Zkusme si popřát nyní, jsem šťastný, kéž jsem volný. Kéž jsem šťastný, kéž jsem volný. Když jsem nezatížený starostmi a mám se opravdu dobře. kež mohu rozvíjet svou praxi a dělat pokrok a e, mohu najít odpočinek, mohnost jít na procházku do lesa a, a nebýt chycen v té hombě za žádostmi. Guys, I'm just me. only. Já jsem spokojený a milovaný, tak jako dítě u své maminky před spaním, když je, eh, mu čte pohádku. Máme na to plné právo. V jsme milovaní tím to boží náročí, co je nad námi, tím vším škrenstvem, tím, co je a tím vším tedy. A cítíme opravdu tedy dobro, mír a lásku. A ta, ta láska v nás chce být sdílena, chce být, nechce být naplňována, ale chce být hlavně dávána. Chce, chce se rozdávat, chce se uh, rozvíjet uh, a šířit. Je, je tak dobrá, že, že chce být dávána, nechce, nechce nic pro sebe. A zkusme ji tedy poslat a pošleme ji je, pošleme je dnes na velmi dalekou cestu. Pošleme ji až do jiných částí prostoru, než je naše planeta. A rovnou ji vyšleme do vesmíru. A nejprve teda ji pošleme na měsíc, který je nejblíž. Na měsíci nejsou žádné bytosti, které bychom tam mohli zaznamenat, ale přesto tam jsou takzvané měsíční bytosti, které, které nejsme, schopni, nejsme schopni vidět. A my zkusíme popřát tady těm měsíčňanům, kteří jsou v podstatě jako duchové, takový šedivý. Zkusíme jim popřát, ke jste všichni šťastní, kež jste volní. Kež jste šťastní, kež jste volní, všichni měsíčňané. A jste v klidu a míru, zbaveni všeho strádání a všech problémů. A najdete cestu poznání a k moudrosti. A máte se dobře. Vidíme jak celý měsíc je postupně zavinován do této zlaté energie, která z nás vychází. Kéž jste šťastní, kéž jste volní. Dále pošleme uh, energii uh, Meta k Marťanům, kteří jsou na Marzu, a k Venušanům. My víme, že Venušané. Jsou takové plamené bytosti, které eh, mají tvar trošku jako, jako vlastně plameny, i když jsou kulatější. A eh, oni tak jako, eh, tak jako mají ve zvyku hodně. Eh, takový vášnivější typy. Emočně, emočně celkem střílející, výbušní a choleričtí. Takže zkusíme jim popřát kež jsou v klidu a míru, kež se jejich vášení a jejich výbušnost sklidní a a uvolní, když jsou, jsou uvolnění a, a zbavení všeho, všeho strádání. se mají dobře, ať se uh, umí o sebe hezky starat o své, své nejbližší si. A teďka také uh, zapomeňme na ty marťany, ti jsou na druhou stranu zase hodně vážní a Uh, jak si tichý, ale uh, docela důležitý a řekněme, až trošku arrogantní uh, ve své píše. Jakéž jsou uh, všichni ti marťané v klidu a míru a jsou zbavení tady té nadutosti, tady té pyšnosti a uh, Mají se dobře a cítí se dobře a nemusejí pořád bojovat za, za svoji osobnost nebo za své ego. Jo, cítí uvolnění a klid a bod. Takže naše zlatá záře, vycházející ze srdce, postupně proudí na měsíc, na Venuši a na Mars. A my teďka zkusíme zvýšit intenzitu tohoto zlatého záření a zkusíme ji začít vysílat ještě do jiných planetárních v respektive um, konkrétně tedy naší sluneční soustavě, ještě Merkur, Saturn, Jupiter a Uran, Neptun, Pluto. Všechny měsíce Saturnu, všechny měsíce Jupiteru, Uranu, a kéž jsou zabalení tady do té zlatavé energie. A všechny ty bytosti, které tam žijí, například mnoho fosforově zářících bytostí na Evropě, pod ledem, tedy v mořích, přejeme jim všem, všechno nejlepší, ať jsou v klidu a míru, ať jsou zbaveni všeho strádání a všeho trápení a mají se dobře a jsou v pohodě. Vzpomeňme samozřejmě i na titán a e, nístní bytosti e, žijící v kyselině sírové, e, které, které v mají přímo, přímo si v ní lebedí a, a mají se poměrně dobře, ale i přesto jim přejme, ať jsou šťastně, ať jsou volní. A také další měsíce, jo, a, a další měsíce nejrůznější. A, a na Uranu jsou takové placaté bytosti, hodně placaté, které se pohybují tak trošku jako louže v takových takových ja, okrajových vlnkách se se rozpo roz, posouvají vlnkami jakoby no, jsou šťastné ty bytosti, když jsou volné v klidu a míru a e, neprojevují svoji typickou Žádostivost a chtivost, po různých, oni totiž sosají různé chemické a toxické látky, kterými se živí a oni vyloženě jsou závislí na těch smyslových touhách, které jsou od toho uvolnění a souvolní a šťastní. jsou na zatížení, kterémi smyslovými žádostmi sou v a míru a v poji. Jsou šťastní a nezatížení. A rozšíříme metal ještě dál do prostoru a za hranice naší sluneční soustavy a, do, a, k dalším planetárním, tedy systému slunečních soustav. A, a, kterých je teda v naší galaxii opravdu miliony, miliardy. A naštívíme světy bytostí, které jsou na podobné úrovni jako jsme my, technologické. A, Řekni mi, že o trošku dále, a oni tedy už dospěli k jakési vyšší úrovni moudrosti jako druh a mají tendence k všímavosti hodně. Jsou tedy pokročilejší a, a ty bytosti už vyrůstají od malička, vychovávání tedy v tom, už v té výchově jsou vedení k té všímavosti a k těm kvalitám, které rozvíjejí tu mysl a její schopnosti i, i, i moudrost. E, takže většina z těch bytostí jsou, jsou poměrně moudré bytosti a a taky hodně z nich e, dosahuje osvícení, ale samozřejmě mezi nimi mají mnoho zaslepených bytostí. E, většina, i když teda méně než jsme my, popřejeme jim všem těm bytostem, kéž jsou šťastní, kéž jsou volní. Jsou a donošem. Když jsou šťastní, když jsou volní, když se jim podaří dosáhnout osvícení a jsou naprosto, naprosto bez, bez starosti. Tak, nyní si bavíme bytosti v souvězdí draka, které jsou něco, jako jsme byli my v prvotně pospolné společnosti, i když tedy oni jsou, řekněme, no mají těla trošku jiná než my, oni jsou více křemíku je, na té planetě hodně křemíku, takže jsou tam um, více obsaženy tyhle ty látky křemíkové prvky že ty bytosti jsou jakové, jako trošku dostříbrna jo? ale jako jinak v podstatě ten svět je hodně podobný a více je to celkově více je to dostříbrna všechno a my jim popřejeme, kež jsou volní, kež jsou šťastní. Kež jsou v klidu a míru a zbavení všeho mentálního i fyzického strádání. A daří se jim hlavně si najít, najít teda potravu a teda zajistit nějaký blahobyt pro ten svůj, pro svoje existenci. No pak přejdeme do soujezdí Kasiopea. Kde se setkáme s civilizací jimž se povedlo své. svoje biologická těla opustit a svoje vědomí a vnímání a vlastně celkový takový aparát vlastně tran, se to řekne transplantovat do do stroje, do vlastně, vlastně to, to umístit do neživých do strojů. Takže a počítače vlastně říděného počítačem, takže tyto bytosti jsou skutečně jako živí roboti. Živí roboti, pohybující se tedy kosmem přímo. A stavící takové vel, obrovské kolonie, tedy jaksi na, na tom, že oni nemají ani, planet, ani planetu, pořádně tam jejich planeta byla z ní už jako devastovaná. A, a vytváří takové obrovské kolonie, které jsou z té hmoty, co jako, všechno jako vyrábějí. A uh, oni se nerozmnožují, oni, oni už se nemůžou ani rozmnožovat. Oni mohou akorát uh, stávající vědomí, teda, které žijí, stávající jedinci, jako mohou přežívat opravdu tisíce, deseti tisíce let, sta tisíce, a takže oni jako nevymřou jen tak. Oni, oni jako budou žít ještě hodně dlouho. Ale problém je v tom, že tu a tam někdo z nich třeba zemře omylem. No, může se stát nehoda, že třeba nějaká srážka nebo no, porucha. Takže prostě někdo tu a tam jako zemře, teda fyzicky je zničen a to už teda potom vrátit nejde. No a takže oni postupně vymírají tímto způsobem, tím náhodným tedy umírání. Takže nakonec stejně potom všichni zemřou a až teda se to stane všem. No a my jim popřejeme, když jsou šťastní, když jsou volní a když jsou zbaveni všeho strádání a všeho všeho utrpení a jsou Dojdou k nějakému moudrosti. Okay. úštěstní. No potom teda zabrouzdáme ještě do, jedného, do jednoho světa, kde žijí bytosti no, hodně posedlí se k a, a, a rozmnožováním. Oni se, oni se pořád rozmnožují a jako, oni taky umírají a, a pořád se množí. Jako, a je to v podstatě e, taková jako, úlpělost velká tam, jako na, na, tom, na tom sexuálním jako, propojování a, na tom, a oni mají poměrně rychle, poměrně rychle rychlej ten proces toho rozmnožení. Ten, ten trvá tak dlouho, takže oni... Pomínky jako tady uh, jsou takové jako trošku jako kobylky a vidíš jako mají určitou úroveň už ale prostě jsou v tom tom jako nenasítní. Takže k, popřem, cache jsou to uvolnění a kéž jsou klidní a, a volní a prostě nezatížení těmi, těmi půdy a těmi vášněmi tolik a prostě se to, se to víc skvědní a, a dojde tam k proloupení soustředění a, a volnosti. Hmm, a mají se dobře. To by pro dnešek stačilo. Dnešní meditace metá a zpíváme si, zpíváme do vesmíru. A veru, mi, a pažu. Ani kou sú giatana paremi, mama matá pitu, achari achha, a vracíš, a vracíš, Sugiya Tanaka